Знову жінка, про що не думай, все зведеш на баб. Ні, чоловіче, досить. У тебе є дружина. Он вона поруч заснула, тихенько дихає. І пахне мигдалем і абрикосом. Спить собі. Так само спокійно спали минулої ночі, коли він парився на нарах. Що їй до того? Власне, чого нарікати? Сам привчив. Не бігай за мною, не втручайся в мої справи, не питай, де був не твого куцого розуму діло, і все ж мала б відчути, що з ним не гаразд. Є ж у них, у баб, якась така котяча чуйка. Його мати завжди прокидалась за дві хвилини до того, як він маленьким намірявся заплакати, чи йому мав заболіти зуб. Але ж це у тих, хто тебе любить. Ні, він не про те думає». «Жанна спить, і нехай спить собі!» А Валентина не спала. Ні минулої ночі, ні цієї, мабуть. Цього вечора у кабінеті журби він уперше побачив у тому, назавжди рожевому, немов пофарбованому вранішньою зорею, порцеляновому личку. Не спала. Їздила по всій області, шукала потрібних людей, просила, молила, благала, платила. І назбирала оту купу папірців, які відмили його від камери на довгі роки. Якби не вона, не Маркіян, то дідька Лисого погодився б тонков прокручувати задля нього Віктора всю оту авантюру. Тоді уночі здалося – все, гаплик. По-дурному все починалось, по-дурному і скінчилося. Чого він сам поїхав, а не послав, як завжди, одного водія – «Чому не оформив заздалегідь документи?» Поспішав, гадав, усе менеться, як бувало завжди. А тут один прокол і кінець. Де вони взялися на нічній дорозі, оті менти? Не спалося їм. І гроші не взяли. Мало давав, мабуть. А якби бі більше, то було б занадто підозріло. Куди не кинь, всюди клин. Проколовся, по-справжньому проколовся. Повезли до Тернополя, замкнули Потім розбиратись почали О, Згадати страшно Слідчий, чи хто він там Здавалося, бачив усе наскрізь Хто, що, куди Перед тим допитав водія Той набалакав Сім мішків гречаної вовни А просив же його, мовчи Заплачу І почалося, тільки крок убік А слідак чортів його За хвіст і на сонечко З зубами вчепився гад Всю ніч прокрутився Віктор, наче вуш на пательні. Не зміг заснути, думав, як вибратися із пастки. Чекав, коли вранці викличуть і розмитають всі його слабенькі ниточки до кінця. Підготувався до захисту. Мовчатиму. Всі допити тільки в присутності адвоката. Нюхав чужі смердючі шкарпетки, слухав хрупіння якогось бомжа поруч, схлипування хлопчиська, якого схопили на гарячому, коли грабував кіоск. І відчував, як розривається усередині не душа, а щось зовсім прозаїчне, що потребує періодичного спорожнення, шукав подумки своє білосніжно, повно пахощів, квітучого лугу, заморську сантехніку і не знаходив. А як йому зробити звичайнісіньку людську справу отут, у всіх на очах і думати не міг. Думав про те, як вибратися звідси. І не бачив шляху. У нього не було цих шляхів. Всі маршрути відступу тримав у своїх руках журба. І тільки він. Та хіба ж використає маркіян свої зв'язки для того, щоб виймати злайна свого заступника, який сам себе туди посадив по самісіньке горло та ще й усупереч суворій забороні на самостійні дії. Бомж перевернувся на інший бік. Поворушив просто під носом у сусіда по готельному номеру – Брудними пальцями, що повилазили з дірок на шкарпетках. І так солодко захрупів, що Віктор аж позаздрив. Справді цьому нещасному Інарі за щастя все ж не під відкритим небом. Відчув, як затерпли у нових черевиках ноги. Зняти? Зняв. Поставив акуратно поруч. Відчув, як до вже звичного смороду від бомжа домішується інший, такий же неприємний запах його власних цілих поки що шкарпеток і поту.